اما بعض بسم الله الرحمن راح کتاب الجنائز د کتابې را وړو تتلته مختلف په تلولوا ممسلي دي په یو په منزو کې چې کمنوغا سوات غهسې کمدنو سرې ک کوي کتاب الجنائز جنایدرو سات المید ې ک کوي او سړی چې مري نه د هغې نه مخکې نا جوړه شي په مضمه جمعری یاې مریض چې کم مریضوي به م الموت والند دی د غون چې کمدنو ځې احقامات شته ځې شته شته دغ خااتتو بیان چې کمنو کوي خاتتو بیان کې اول سړی مریض شي په دی کې یو تسللی په کارې مریضتهتهسللی په کاري د مرییس تهسللی به یو د چې دغ بیمارپور شو شي یادت و شيڅوک په سره کې ځکه چه کلا یو ملگره ده ملگری نغم سپک کی ماغه سره تسلی کیجی شرکشی و سره تسلی والاور کی الفاظ تسلی ہوئی فدیس سره چه کمدنو بنده تلوی تسلی کیجی و یو کوئی عیادت سره دماریس تسلی کیجی نو عیادت ترغیب ورکی بیمار پورسائی تا دو امدانی چه سڑی تا پتاولگی په ودې تکلیف مال الله جرګه پرې تکلیف نه مال الله سره کې آجر را کې په داوم چې کوم دو ذریعہ دا سانتیه د مصیبت په وینا باندې مصیبت شي آسان شي وره خبره دا دین کې دوه قسم دوه خبرې یو انسان دوستی و بل خدا دوستی و په الله عبادت او بل انسان سره دوستی قائم ولو د دوی سيو دین دی یو تا زنده خالق بل شفقت عل المخلوق دا شفقت عل مخلوق چې څا سره جګندنو تداغه په وهم درد کې شریک شي د دې سره دیرجه کندنو फायदा کئ څا سره په درد او وهم کې شریک شي په دې سره انسان یو بل تنځ دیکي یا عادت چهره پرړهګه مولانو اختر چې دی عیادت او د عبادت یو ټکه فرق دی د عیادت او د عبادت یو ټکه سره فرق دی صدا ته انسان د سلو خیال الحال ساتل غواړ ته مواسات جو هم سيزو هرېبا ته راغلي اگر چنن صبا لکا زمان دا مولیانو نا لگا پاتے گنتے دویم سواب المریض فیصلے دا اللہ دو کس مری یو تشریعیل یو تکوینی دی تشریعی عمل کول فاغیک لکیدل صبر کول دام شریعت تے دین دے عبادت تے تکوینی فیصلے دي آغی بانده رزا او صبر کول د الله په پیسلو اعتراض نکول روم عبادت تی تا دی وجنہ عبادت یو ای صدا الرزا بالموجود الرزا بالموجود چسا اللہ در کھڑی دی الرزا بالقضا و شکر و الموجود و صبر و نو پتکوینی فیصلوں کی چه کم فیصلے سارا طبیعت او د مزاج نه تی نو پا آغی بانے چه کم دنو صبر کول او پا آغی رضا اختیار کول دا چه کم دنو یو احمسی دو نو سواب المریض دا دو خبری مدی باپ کی ذکر کئی عیادت المریض او سواب المریض دوار نکتے مانگو اے لئے الحمد لله رب العالمين قرئنا خوراک ورکه و عبد المريض بیمار پرسي او پھر مریض وقف کلانی اسيران او قيديان رها کي چکم ناجائز ته دياني نوغاري ها کي فوکلاني قيديان چکم ننواري ها کي وانا نه هرڅ ترڅو له کلامه څخه الله تعالی رحم وکړي او هغه ترکه مختلف راځي 50 براضي 60 براضي 70 براضي دا موږ وایلو چا دې أقل نه په دې اکثر نه کې اول وړونو متزاد یو منثا یو من مفهمي اداه چې کوندن را مو صبر نه داخل مقيم راسب نبي عليه السلام پنځه <سلام> بیان <سلام> کړي کړي کله او به یا ورد السلام جواب سلام ورکولت دادی واجب و جواب ورکولت رد دی او راول اغت زروری دی چغت واری مریض بیمار پرسی کول جنازولت دلو اتباع الجنائز او دعوت قبل ورد دعوت نا مراد قد دعوت یاو داد ولیمی دعوت مراد دی دا ومویلی او و کتاب النکاکی او ورسارا شرطون او عملتا ہوئی لی چھکم زائکی ملائیوی گناہو کنڈیوی بیاں فزایتا تکل دن بے حفاظت بنیاد و بنیاد ندیت الوقار و اجاوة دعو و تشمیت الہاتس فرنجی جواب و رکول آتش آتس فرنجی قوم کی توئی تو تشمیت چھرے دعبا پہ تفعیل لے شما تک و شالیت ویلے کیجئے دلتا با پہ تفعیل دا رسل دا ما خص دا پارا دے باب تفعیل دا پار رسل دا یعنی چې په دشمنان خوشا لنشی شما تت الادا خوشا لدل دو دشمنان توی لا تشمد بیل آدام خو دا چیز شیخ العدیس پر رحمه اللہ تعالی و فرمائی الوچا څه دا پرنجي چې وسړې کوي او خوسړې سو کمی دي او نو خامه سلام الله واهم تر چې پرنجي کوي نو د سوغین دي راځي د د سوغین وې دي زایتا دیرو غونو کې وینځم شي وینځ شي ودرېږي چې مې ودرېږي ورو ده پوزه تخنیدل شروع شي په تخنیدل شروع شي کله پرنجي دې اونکي نو دا وینه څنګه با نو, نو شی. شی. دا ځای کې بنديګي او دغه مسره چليګي او دا به د دشمنانو خوشاله شي دشمنان به وسشي خوشحاله شي نو چې کله د پرنجيسی کی ټوکی په زور سره نو هغه وینه څنګه نو ل جټکاوونه و اوس شي آزاد شي نو د دې دښمنانو خوشاله دون بچي داغه ته تشمیت زکه لکی دا به تفصیل پر سر دماغخذ تشمیت وراتس پرنجي جواب ور هول شاغجه کمنال الحمد الحمد لله و فتوته رحمك الله و بس و ان ربك ترن طخ شند سند اس مهاقوم سلامو سنت منيره من هم يا رب الله دل دو شقجر على القناه اذا لا في توت جمعي لا دعك فاتو الى استان صحك فنسله تشكل طلب د خير قاويكستان انت ولا خير قاويوګه نيګه د گندنو او لکهوز د پنجاب استادا نشودا بدی کې لکھی دا زه نور زموږه سرحدوال چېرې د دې کې اکثر د طالب خیال ساتي داګه طالب تپو شو کی چې څه څه کندو کم د سبا خور شم دوی ته چې تا کم د خپل خیال تور شم هغه زموږه خپل مزاج دغله فضاله کا غلط خبره دا غلط ارت ته طالب خیر ته وره اق قوت وه کبیہ منیود منی کنملیلی د منی په یزدستان صحاکه په صحلو یزدل پرسه بارا کې څنګه مشوره او استلا ته چې دا غفسه کې فائدل حق قوت سره کاه هوه ابل منلو نو من الله وکړه کمنیو د منیود منی کنه اعلان کړل دێکی چې کندنو یو په ځندل دي چې له صحیح طریقې سره جواب ورکي او دیمدار چې جواب ورکړي چې به په خوښه نفسانیم نه وي چدانې میچان طرف ته ترغیب ورغی او ایزاحت صاحب حمید الله وشمتو چې کله پرنجیو کې الحمدلله وی د بیا ول جواب ورکه کچرته پرنجیو کو الحمدلله ونوي او قابل جواب نه لري او تاسو وخت رم دې برخو او قاضي هغه باندې لاندې افسرانو شکایتو وکه قاضي سوف ټولاندي افسران به ټکمندنو داګه دغه تنا پرهودل د آار ته نه پرې خو د ډپی ب ناغته په شکیته دقاچار تهوي چې دی د حکومت غدار دی ډپټ ته نه کوي باچار ډوړه وکړه ټوله ران له قا صب نو قاي س ته چېزه استیفا ل در کومه ته به بس ز چونټي ب شي او صحیح چې بس اوغور ته و تا خوته دا وي چې غولې سر اوور ته خوستا او طالعر اکل او او بس الله دې خوشاله ک ذخ صد او دې و جنوما چې بس تاشي نسيده و زمبه په خبرو خبرو کې بچا پرنجيو کو چې بچا پرنجيو کو نو ټول او سیران مزيران افسران شناس تو په خفتی دې رحمک الله كانت هول اديقه ایسه وني دې قاضي جو برکو بچا وته وي چې ټول يرحمک الله ماته وي اوتومات الحمدللہ ونه ای رحمک اللہ ونه ای هغه سه بچا سنت طریقہ دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله پرنجیو کې او فحمید الله نو فشمتهم دا الحمدللہ ونه ټول جواب ورته طالب الحمدللہ نو ویل انت ته جواب قابلنی دا ته جواب درکم ماشا سړوته وي بیا قاضی بده 900 خلفو خلا په ځکه چې زه زما په مخ کې د سنن ته ځان خیال ساتي په دې وو شام د سنن ته ځان ساتي خیال ساتي نو هغه فرماي چې تباه د سنن تو ذریعہ درافتا کله ستاسو راپور زول کوشش کوي په کوم بچ څنګه الله تعالی عزت درکوي خو ته تباه شوهه سنن هوه و اي نامانه ته اوره نامه د صبر راو او دې کتل 아마 چې ثواب او کول د قسم کوونکی چه برارو المقسم چه ده نو ساله ستاپ و کې قسم و خور چرتا ستاپ کې بارا کی یاد دا سی او قسم او کو چراغی پورا کول ستاپ واس کیوی دچا تاوی چیار زمان دی بخده تالا قسمی چان سادر و دلزا اخ لما او سادر تا سارو اتاو تا زمان اولی دی پا مابان دا گشان قسم کو زمان پا سر درا که کیوگی میتیاز اکولی نا زمان سادر دی مازالا پسلی هم پر کسی گ اوستر اجید تاله رخومه اوست قسم کرده دا قسم پورا قوله بستا پو وز کیده دتا چې کندره داغه دا قسم سکا پورا که خیر ده خپل پختوله که داغه که داغه دا قسم سکا پورا چې په پزد نگاهی که دیر راجی شستا ده یو قسم ملگریو کو او داغه پورا قول ستا پو وز کیده دتا داغه قسم سمت سکا پورا صدای و نیکی از مدد مظلوم و احای آخر نزال و ای حریفت سباق و تیمانید و خاتم از دا حب دا چولونا ایمانا فرمایا چلکتو سروگت موبا استمالینا نورکو خواقی دلداری تی نزال سر ایک دا خیر دے او ای خرسا که نا ریخمو کسمو ندی حریر ام نی صبرق ام نی دیباج ام نی میترات الحمرا دام چکندنو أرزائينا نمونا لبازة أغير وجنال غشي غيرتنا ريخم ناريخم ناري والقسي وانية الفزة هم أبري رواج موانشور بسم شبهات السيدة وماشر بفية تجلال فزة هذا كتاب الأوانيك عفلة ترشوي المستقل دسروس بين الوخي استمال مسألة ترشوي سعى صوبان رضي الله وطلعه وطلعه الله وعليه صبعه رسول الله وعليه او دغه پس پرلیو په فصل د جنت کې تر دې چره او پس شي بیمار په سره تلته کمرو کې او ملګری بیمار شي زه بس د خدانشته کنه اي عادت په کلي مشکیکته دا خوننيږي کورته بوله ده په کوم نه بیمار په تلته ورسره بیمار وي له ورشګنه او نه د یو تر جوه تا په پاره کې نه څه کوه وارث مين الله تعالی يقول يا رب انا مرصو فلم توتني تا تاسو چې کنه نه خيره كثير کې لري دا بهلو چه دا اسما حادثه وي مرصو فلم توتني زه بیمار شم تاسو ما بیمار پر سينو وکړي لك الله وي چې زه بیمار شم قال يا رب كيف اودك وانت رب العالمين قال ما لنت ان عبد فلانا المريض نما فلانه به بیمار بند بیمار شه انا ربي ماته شنو وکړې ورته دا پتا نو انکلوهته خدایا ابيوال <سؤال> پرشي کوله وجهت نینده هغه دې ته مونډلې وله ازم زسو مطلب ان زما رضام مونډلې زما څه شي رضام کې راځي او روایت کې دي انا اين د من کا سره قلوبهم د چا چې زونه مات شي د غي ترایب چې کوم سره ډیر خپشي د کده سر الله چکمه سره ډېر دلمون شیدا ځای کې د سر څو کی الله دې زنا دوا والا زنا دوا والا دا چکمه ډېر دلمون شوه ډک ځای کې الله رحمت دې قرب دې سو ګر خپه شي ځایر شي په دا وخت کې د سر الله دې دا ان من <مش> کسې کون دا ځای و تاسو مون <مش> دې وي هم نه مې <مش> ستام ته پته سره توه سره ما کړه ما سره څنګه نو ما دا څه نو دا څه کار کې څه نو څه دې ما دا دې څنګه نو څه نو څه دې چې عندي هم واه په یاره نه پام ایسته دا چې بلاتره څه یې ما یې نه کړو څه په کومه طرحه چې اگر آمالون اسے کی گی اصطاق کی گی حجت اللہ کیویلو چاپ کا آمالی بندتا واپس کی گی پیچ اسر جنت تی اسر دوزخت تی دانت اقبل پیداوار نرے دانت اقبل پیداوار نرے دانت اقبل سری آمال لے نقری آمال لے مجد تزال قائم سلام الله تعالی تعالی نن همیشنه او کله د خلاله مریض یو او پرلمت ته ورور ان شاء سلام د طریقو چې بيمار ورساله بلان مداوی ویل لا باس ته ورور ان شاء الله از خبره ما باندې د ګولاونو نه په خی هم سلام خپل دات مطابق دوا زمیدار کاته فسستله دی لا باس ته ورور ان شاء الله هغه خبره بل هم تفور على شیخ ان کبیر تزیر و القبور آخیر لعباس آلے لعباس آجتا لے اچھو ہے لعباس آجتا لے مرد بلک اتباہ خود کی گی خود کی گی على شیخ ان کبیر پر خلق بابا رہ لگا آل تزیر و القبور فرق اندیکھا یہ چاہتا قبار دا ملائی میں سے مرد کم تواچی لعباسا نبی علیہ السلام بزفنا ہم اذن دقشان دیدن. په زه خوږم جناب اوس په ټوله نړۍ کې دا مسن دي او الله تعالی په پاره د الله تعالی او الله تعالی د ستکار نه تاسو صحه اعدام د کوم یادګه نبی رسول الله مخیل اس په کې اورادوي ازبیل واس رب الناس ختم کته تکلیف اېد انسانان او رب او شفاء او کته شفاء ورکوم کې لا شفای لا شفاء ستاد ته نه لاو بل نشته شفانه لاو بل سو شفاء نشي او داسې چې واچلای او حاضر رسالت مجه پاتېني کې بیماری الله تعالی عطا کړه چې کله چې د نړۍ تر ټولو اوږده شکاره شویو او کان یو کار هغوی وکړ او صلی الله علیه او یا پسو کوم ځان او اوړه دانا زخ زخم انا بي السلام بادا دو ویلا بسم الله توربت ورزنا بریقه تبازنا نبی رسول الله پر مقام مدینه منوره کې یو زائر په حوا ته کې باتحام و قام کی یو صحابی بانی دا دم کرده او دا غزای خام را را رسته و طور بطور جنا بری قطباز جنا و نم دا اللہ خام ملک زمن زمک زمن زنی وی چه دینا مدینه مران و لا مراد و دا و قام مراد ده و زائر الفاظ دا هم دینو طور بطور جنا بری قطباز جنا چی اوزای چه زمن دا زنو دا لارو سران زکر دا غلان چه بسم اللہ پیوی دا دا لار برکتی شوی میرے کاتبajana شفاری ورکلی چې او زلا ویو یم وې سلام راکړو تاسره رب خاور او صفه دا پیو چھتا سریکړو دا پیو داکل دو شانتی او ول می پیډو له ول اسی او نورکی خیر نو شاسه خو منا به نه ربنا منګه ردينا مون اورکه فتحات لهړو او زکه مخم منځو خو بهه را خپل کې میله زکه کوم بथान میله چکه ملګیدا فزر قران کې تیر شو چلو شی وسړې بथान میله تا او دلته نو کړی سکی راولي نو زغه به مل نه کېدا اوس په دغه شانتي شړپوته نو منګه لرونو ما غزې تاریخ ورته ما چې دا غوې دا ریورس کې ما وي چې نبی اسلام په دې ځای کې د دم کړه دمګبلی اخطاره دا نوه ما سره اخبار دې بل کړو دا سونه خو ډیره کوکا په دې ځای کې راخه چې دا موګه نو مونږ نبی اسلام بل چلا د بچو لور کنه ما وي تیم برچاله واچو خو دې ځله په کومګه ما دې مګله زالاو کو وینوي نبی اسلام بل چلا شو دې تیم واچو او کو درته خبره 파و ډیر تکلیف هو غته دانی دلاته هغه ما و او دمو کو چټل څنګه راول دغه دانه ماتم مو کمله ختمه شو بالکل صدا شلاره پره د شپه شي فاجي واره دلته طره د تکا مساله تی په موله اسلام په موهیزه ته ځاندمو نو سرتونه شي موهیزه ته ته جمع ذکر اونی چایئی کنیگ دیکھا ما اعوذ بی رب البلق او اوپسیو اعوذ بی رب الناس ملیک الناس اله الناس نبی علی السلام پا آقا شو مارای بی ماشو شاگی نبی نبی علی السلام دماؤ اللہ تکانے انفس اماو نبی السلام لاس پا نبی علی السلام را اللهم صل على محمد وكف على محمد وعلى الرسول اللهم صل على محمد وعلى شو بیمار شو نبی السلام بوم باندې او هغه امره راته نوتا راغله او دا نه بسم الله بسم الله بسم الله دریزات او او بیا موزه له درو پس او وای او روز دریزات الله او قدرته له شر ما جدو حاجو څنګه زو باندې دردي دردي په غو باندې وخیل اسکی او دا او وای ان شاء الله الرحمن الله فقای پنومنا الله رب دریزات او بسم الله بسم الله او پنا اوم پیزات الله او قدرت له شر دا غنه چې زی محسوس او یاري کوم خطرات تلکم فاز اول ما كان بيتي ترى نورني نوفا باندې فاز باندې وګورلاسنه دي اوه اناي تاجي سكري رجب الله تعالو نتيلا څنګه ديته صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد استغفر جبريل دم من كل شيء من شر كل نفس نوعين حاصل الله يشفيك بسم الله ارقيك فنمنا الله رضا مونه مونه ويا دي کنه چې نو سند او کوي نو د پیغمبر علی السلام د مور غری جبريل دم پکره دي ډېر زیات فائدې یو منګه کو کنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او خطره خطره رندې کړي د کلمت الله قال لکو لکو دانی د ویلو ورو کو ما به قمات ال لا کا م من کلشیطانین وما ج کمنو پهناور الله برزت په قماتو چا په پهناوره کوو کېبلکل پووري من کلشیط د هرشیطان نه داشیطانه حمت او د هر سههریله سی چا چې کمو ظاهریله ومن کل ین اللهما او د هر جمع مکون کې د شروونو د الله ما چې جو مکون کې د شروونو او په کومه طرح د ما چې هغه د اسماعیل چې دا دي چې کې الله سواب در رسور نه غل تکلیف ورکي یو سب من هو تکلیف وته چې کندنور سدا وګور نه خیر دې تکلیف کی خیر پروتی اللہ آیت کی اللہ توجہو کی گناہونا پر معافشی سبحانه و عزیز رضی اللہ تعالی و النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقارمان شعوری صلی اللہ علیہ وسلم و لا حق حق و لا شوق و انشاء و لا کسر او ولا واصب ان اس کے مضبوط تڑھوالے غم بے سببا حوزن سرار سبب در تکلیف غم حتی شوقان و اطرديت يا زغيث لاخه كماشي الا كفر الله بها من خطايا الا يقولوا ربك هاي سماطات مسلمه جن الله طالما طه النبي صلى الله عليه وسلم او اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه نی او کو کمیوهکو راجللاې منکوم ماوانې ته راځې په تا شو په دوه ځې په مای وااضې را ځي ما سر بیا په لاجر روونډبلې ک غور د راجر ته للبګوثلهون دوي سرسلامو بیا ماې ممس نیسی او ظم بې مځین همماسیواو مګله لخې په دی سرهګونه د ځ لاکه چې څنګه دې پا رجي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا سلام الله عليه ما تکلیف دېږي یاته چې څومره سري دمره درړيږي چې څومره مقام وشي زکه چې زنه درجات ته بنده خپل عمل نشي رسیدلی الله رب عزت به درجات ترسي و الله تعالی پاکه پیغمبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين نه زنه حاقنه د دې پیغمبر جنګي رسول الله مفاد شه او پیغمبر صلواۃ والسلام پروتو ما تشاطناستو ما او د پیغمبر صلواۃ والسلام شاته زدا سنستو پیغمبر سلام ما طره داډیو او دې دې پیغمبر سلام سره پروتو مې څه تشاطناستو کنه په دغه وخت کې کاندونو پیغمبر سلام سره مازه زنه لاندې ودي دې چې پروتو حقینا دا دا په دې د پیغمبر صلواۃ والسلام سره او در نبیه صلی اللہ علیہ وسلم زنکدن سختی که کمدنو دیره و فلا اکرهو شدت الموتی لی احد عبادن بعد وی زود شکمدنو دو رغا لکه چه در چه زنکدن سخته اینو ما بوی چه در خنده چه تا سخته میدیدنی در نوست چه تا بعد نو گو رو خلاسی بابا پدیکی و نکتا میلیو آگرد بیچه لکه در نبیه صلی په منځ د نبي اسلام روح په دې بدن سخت ماینو بیا دې بدن نو تاسو مې ځکه چې د قبضه بیا قیامت کې راځ غواړه روح ته خو بیا پاته چې دې بدن څخه کې راځ قیامت کې هغه چې کوم ډولسته نه په هغه څو کې د نړۍ سره واه او لکه نبی اسلام تبار څو د لور کې شو اکی شو زګا لکه مې نو په سخت د ريګ کې باندې نو په د ان کدن د نبی رحمت صلی الله <سؤال> علیه و سلم د نبی رحمت صلی کدن د دی و اجر سختو د دارو فتو چې دې ته د قیامت څخه بغیر بیان شمرت نوی دي څنګه چې د رښتفا جنته دی چې موږ چې بیا دې باندې پاندته شوه دې دا غلله دې نه غلوی به نه هک اودم بعد نبی صلی ا او مسلمان کا چپا چل لے توفیو ریا اڑے اڑے رسلۃ برابر کی مطلب کل اخیر کل خراب ہی مسلمان ہمیشہ خ نہیں لگا حتیا تجلو منافق چے نا پسند مضبوطی کل کیونه دے کل ارذت المرجیہ التي لا يشبع شيئا اذ شيئا ده پروا پهنه بیسمو غټه غونه حتى يكون جواب مره واحده فيوزن بي خو باسي هذه ترتلوه على مقارنه رسول الله وليس لمده مكافره ذاته اللي هي بيقوله انكم يسبون براو کا دننا شي بس دوي خو يرسل شي د روانه د له خللو او د الله تعالی شو چرپنګي راګه هغه او تو ال رحم الله برک الله او کیا توب الله دی به برکت کی توب ربان دې سختا نبی اسلام لا تصب ال حما فته كان ذل مکه فان تزحب قتاي بري ادم دغه بني ادم ګرهونه ختمي لکه څنګه چې دا ولوار بنای شه دا باټه مداد غصبه زن ختم می نام گرمه ده سرید کمندونو گناونو ختم می وعلی و ایتام الذات اوستاکه له دمشنا او چه مریض شی یا مسافر شی والا رب رزت ده دا عمل داسی لک سنگه چ په حالت دی اقامت کورغالی کی و کول اگر عمل ل جاری ستی و رحمت الله تعالی علیه و سنت الله علیه او حکمی شهادتونه الکی حکمی شهادتونه دا د زړه زړه چې نیاز ګټوریو شانتی وي آزاد ګټوریو په زنوو کې داغه سره برابری دغه مناسبت جزیره مراسبت من كل الوجود تشميم من كل الوجود نوي فشهادت بها المسلمان وديروه प्रतिमा طالما طال رسول الله عليه وسلم شادوا قامت قالوا وكنوا وشهيد الذين شهادت سر مسبت وي مقتول مقتوم ارهزت جبرشي اخلاق چوي پګي دمند شهيد ديدار ول مصائب الهدم و شهیدی سبیل اللہ وعلی او دان یو کو یا ما کو رو انا اللہ رده خوا صاحب چنے بچار علی کی اللہ رحمت د فرض ایماندارو نشته یو تن جو اکی شتاون کی لو پیام کو سبیل لدی بكل کی فاتشی صبر کون کیا ثواب غن گدلارا یا لوانه ولا رسيب ودا يقينا چې له رسيګرته وګرځه الله وليږي وکانه لومه سوازه شي دې په همش دروازه دې شي سوانه قات تنته الله تعالى نو طه طن الله وهو سمط الله نو له علاقه دې بنسناي له فلا تقدمه فلا تقدم عليه ان كما سمغا كتعاون شو تمام و چې پکې یې نو ځینې ته نومه نو ځینې ته تقدیر نه تقدید لري او ځینې ته زکه سنجه تدبیر تقدیر سره برابر شي او عقیده خراب نه شي په بلن سي او قدرتې واسي شي په تاسه را شي بیا ولیکره هغه له نوې نو ملوا نوې عقیده ویش شي خراب شي دا کېنه د حفاظت پتور وارزه او تمام وعن رسول الله تعالى قال ان رسول الله عليه وسلم يقول قالوا يا رسول الله ما هي دائره التوابين مطلب دار چھوڑون شي ده سبب روحي نورو است منهم هم يريدو ايندي الله تعالى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالوا يا رسول الله ما هي دائره التوابين خوشو مرحبا کي وي او دا چكم دنو دریم نام نمبر کې ګراه مسلم کې پښپا کو نمبرو کې پښتو کې ها نو په یو وخت کې موږ دغه په توګه موږ تاسو ته اجازه موندله چې په حق او یا زه فرشتي وروفر د دواګانې ماخامه چې ماخمر صحابو چېر کلداجر نو اوریدل نو په گرمای کې وسهر ته په وصله تر رسیدنه کې ما دا راته چې ماخام ته په وصله ته نو سره ویل بیا دا وسره د کی دا صلي علی سبون الفملک حتا رجل هالوكان له خلیفہ فی الجنه ددو بجنت کی وباغي وہاں دتا پردہ طاران فراج نہیں صلی اللہ علیہ وسلم مد عن شهدی عینی او زماب مشترک دونه نبی غوایدا من جهنم مسیره 30 خریفا او یا قالوا فاستشهدت قالوا انما جهنم لاريش مطلب دا روحانی ترقی ده کله انسانیت را غانه انسانیت دد رحیمیت تلریشو ده روحانی ترقی وی دو راه روحانی ترقیو کی یعنی باط الله تعالی و تعالی وسرنا لازم رب لارشل ان يميش فيك الا شفيا मगर ده الله سيادتن حضر رجل رجل تمام قديه تن الله اياه تنما تن وان مهم ده ثم من بسم الله الكبير بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم میں شر كل غیر ک نهار میں شر ہر ناد اور جو شوغن کے اور شر حضر ناد اور ک نهار رب جو شوغن کے اور شر حضر ناد اور ک نهار رب جو شوغن کے اقصد ہے اسمک رحمتک فر سما فضل رحمتک فر الله پر رحمت اس مګه کوم کا یاغفر و خطایانا د مونږ نه ونه خوړو غف ماف کا تر رب الطیبین اندر رحمتا من رحمتک او شفاء من شفایکا علی هاذا الوجه و یا الله خی صادق نام له چې له طالعاته کله چې نن ما الله هم خپل عبادت له روغ کې وي خپل دا غدا دوا دادا الله هم الله دې خپل باندې ته کا یم کا علاکا حدو دوستا دشمنو وي تر غزا مو کی نو دشمن او یوم شی لکایلا جنازتین یابجدا جنازین لارتي مطلب دینکار وو کی د دین د خدمت پس کی او کی, آ وی. وی کی. دا کی. دور. او جپروت نه سبب کی لکره الله خپل دیني خدمت له استکه اوخه هرڅ څو وي وای خو درې مې خپل واجب شولر وګكي دغه خپل بچی اې ها نو الله خپل واجب سره اوت یان کولا تا دوه او یوم شی لکایلا جنازتین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 ودیدیو حاسب ودیدیو اجزا ماناینا تاویلیو چه هازیی محاطبت اللہ العبد بما یسیبو بالحما و النکبہ چه دارا دا عطاب دا اللہ دی و سزاو رکول دا اللہ دی بندارا آدھا چه و رسی و تدتبنا دا دانینا حتا البزاعتا تردیج مصوح کی پرس کاسا سامانی ایخیده فی ید قمیسی و جیب دا قمیسی فیعقدوها نروکی کی فیعب زولانوها خطاشی وین څه شوره د ما په کم ده خو اې دې سړي ده به به چې دا چې واره کړه څه ده دا یو ځاوي هېره دا مې حساب کړم یو قسم سزا دا مندا په کوم راځي اقا ان العبد تر دې چې براند راځو و دې کمندنو من ذنوه کما رجت ابر احمر مل الکير لا فرجراونی چې کمندنو اغا تبر احمر سرجه کمندونو د هغه نه ته باندې راته نه راغی نه ګیلت میخه تمشيوي ربنده مله ګونو نه ټو ختم کیه یا نه یو ترجو نو کارانه الله عليه وسلم قال ازو ابلكه سمع فوقها ان دعما دونها الا من ذنب ذو جنازه وما يف الله تعالی اكثر كما الله ما فر غنه ګذانه را خجن او وزن خو وین زه غنو بیا دغه برابر دانوځه نو او چې کوم معاف کینو غریبی او ماعصاب کوو مې مصیبت په ماکه سبات ايدي کومه یا او خپل فصیب او الله تعالی نام رحمت او تعالی وقلم ثم تعالی ما یو تنوین لا په کانا نه لا دغه تاسو څنګه له ایبادی څنګه دغه دغه دغه خو شورخه خپل باله ته نه کی خډیروم کی جنازوره شي په پرستا چموکو راشي په د باندې يكو افكش عن نجر ولكه او اخر ولكه اذا كان سليقا حتى وقت لقوه اوثته الي تردي شر اخلاص شيما تا تر اخلاص شي وعن الله تعالى مرتو الله وايت النفايده في الملائكه بتلك الملك وصلحا الذي الذي كان يعمل سهل خطا وهو شنو وصله وهو طهره اور وین نتی دی باندلا طفق پکی او کوملص الاویم ماکی اورہ امامو وان او تا نا کلا کلا سیلتن نا وایو تا بیماری دا میرگی وی چا کواجو وال مقتون شہید وصائب الحریق شہید اور وتا لگی والذی یموت تحت الہدم دیوال پر ارتوشو پوهه مراه ته موته ویجمالي کما چې کم فدار دی ولادت کې وفات شو په لکه زنانو او ماشوم تکلیف و تا وفات یې کې څنګه دلب چبی سره ډیر مناسبت وي مواف دین انکانه فیزیینې هی س ب ت د بهلا وو په انکانه فیزیینې حیر کاوهويی ځکه سرهې کار شي دکهڅه بدین کې خلت وي په دومر رضدررووهانې طرقی په مصیبتو باندې کېږي او اللهله ایمانې طرقی کوي دپار د ایمان د طراق اوس که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 مرحبا السلام سره پیاله تا و دا وی ائین یا منعکرات او سکه موته پایدار سکان نو سره د خپل او چې لی په لایي اور يا بل <سؤال> چې سبب د دې چې کندنو خدا ورکی او د ولا ورکی او من سقط له صحت اذا ان درا به نو موږ درتي د دیواله او ولې حالت مال کی بتار دی د دې ته چې د دې رحمنه تعالی امر کړو الله علیه اللہ رب العزت کو بدن کی پی امتحان راولی او في مالی او فی والدی لیه سم صبر ربو على ذالک دعوالا اللہ توفیق دل صبر راولی توفیق دل صبر حتی ربلغ برمنزر اللہ حتی ورعسی درجات سباقت من الله شا اللہ علا لکلوی محبت راولا لکلوی ست دجیب عمالو آن راولی اللہ بتکالیف ا دې درجه او د منور کی بچار بیمارو الله دې غلي سلام نو ما شهته ویمه بچار چې بیمار دې نو يا الله دې سيحت نصیب دي ما نه پټه او وادي شه شه په پروده درې لکه چې د یو عادت له سفر په واسطه تل نه دی جاي لا تشد الرحال کې داخلي مان اخفل تفراد دی پریدی او د باچه سب تا پوست لبا ورشه وی ورشه ما مان او کنا مان باچه سب نجوڑه دی سوای چیزه با باچه با سب بخشی او بیا بیزه خالده دا بخواری ختم لراولا مان دا خبره دا اللہ پتاقت کده خلاک زایری دیشتا مان دا هیری باچه سب دا وفات کده دی وی ها مان او جد خفا خبره میتا او کنا مان دا باچه انو <سؤال> یزه سعید اور بس شومبست غړې په نوم چې د الله غریظه رحمت کې هغه ته وی بچا سره تاسو لزو تورسته ځان ما ته وی زستر کو کې او خېره له ځې به د ترسې بيمارای نو ما څه تکلیف وی کنه په داسې بيمارای په نو زمون په ظاهر ده کې نو سبو کذلک ولا نذکی علی الله احد په درسي بيمارۍ ته د تکلیفونو وړه درجه ویملي لیکلي دي په دې درجه مې ولیکلي چې هغه څه کمزره بيمارۍ په دا څه بيمارۍ حل نو اوه په تا ایزې کې نو دا پام پام سره څنډه نو او په سلام نو آدم پیدا کړ چې ابن آدم او آدمو تارهونه چې کوم یو حکم سلر زوغان يرمانونه ما نه اسباب د مر ما نيمانه اسباب د مر ان اخصه تر منایا کایو غلط چې جنا بل کې ارته وشي هه کټول نه بل شي جنا نو ګډه تو پته ده لره دغه د وزن د اسباب د مر ګر وان ذا يقولوا تلونوا قالوا سنعلمكم ما هو ان يعطفوا منكم شيء او تاهلوا بها نصيحه على بدت ياما برغوري شكل المصيبه تو ارمان جي زمنا سرمن دکه دنیا کي سر د اوسبک پ کنجو غنه کنجي ګرشه فچنه نازرو نکلوي ني مطلب د بیماره دیره جنون دیگه سوابوله دمیان اسلامی وزن ده بیماره و تذکران اکڑا بیچه کل اوکدت بیماره و رسی سمع آفاه اللہ عز و عجل بیاوتا اللہ رب بردر سیحت نصیب کی نکانا کفارت اللہ ما مزا من زنوبی دی و عزت اللہ وفی ما یستقبل تیر گناہونه بیمارکی وراروان وقت نسیت ترا سمچلیدر غاری نه سب سے غاری تریدر غاری وای نه منافق کذا مریض دو نو کتا ته غریه کلو سوعل اللہ تعالی سبحان الله سبحانه دپسنینو چې مطلب ده دا چې هغه ودې نه عبرت ناخلی کومل اقسام نو سره نه سوي بیمارې زده وې مې به وایم چې سي، زه راستو کوم چې دوی را بيماري والله ما مرستو قطتو، خاصمږي دې بيمار شوم چې تا وې زه خو والله ما فقال نبين سلاماتكم فرثا فرث منا ته موږ نه ني الهو په طريقه فرث منا يو ساهي وي کو تراري م ته ور درا نو نو سره نو مې بي ته ویلې نو ستنه وختو د بي بي او وره چې وروه کار څه دیلې په उद्देशو د بي بي وسکې نوستا مې از نه چې دې ته تندې دوا دې بیا او بیا وګني نو دا څه کلی شي نو څه کې نوستا کله ستیم را پاسې انځبل د اوسوکه ما کله راپاسې دوه تاسو حاجو دوه مو خپل تاسو دوه راپاس نه پښېوکه تل بي بي وته نه استو و په دې بو دورې په ټولنه نشته نو ری تاسو وګورئ ته د شول چې درالم مې مای چس نه چې راپاسې بیا څنګه ستته گئے یو هغه وګورئ چې ګرځینو تر clip پښې ده تا ماارې ژ چې کم او د کېزل مناسب به نهګ دو ته داسې دوته خوشحاله شو که نه ته ته زما مطالبه وکه چې دله در کوم ته زما مطالبه وکړه دا خبرې پرزله د پااره کړړي ته زما خاون دی او مطالبهته و نه نه غخواه چې دله وکم که کال جوړی که قمه جوړی چې س که نه لکه د سناو مطالبوي چېی چې زه تعه وکم نه اغیواتا او باکی اوی مانت اللاق راکیم اغیواتا ای ده ده ده ای ده ده اوی قطاعوی چی پراکومه اوی دیکی باقول کوا پا پیه او لانی دیکی با نبیل سلام نمشور را لو درست نیتیگی لکن و خالک خد خاون با دوالا مزلد لکنه سا مزلوط لکنه دوالا روان نمزلد و لکن پریشانه جد سخت لگتی دو سخور اثمان اللکس د په ریښاره کې تا کار وګوره را پریوتو په یوه نیولې سره ته خځې د پټو شلولې د 19 او د غشو د تنویې بس په بسر ما خپل خبرو واسطه نبی رسول الله تصموایا دی هو دا وې ولې باندې رسول الله تنور ما تاسو خرو کوم مې نه و وسو څنګه زماده په ردی کوه او ما خپل خبره واپس کړه خلاص خلاص ځینبونو د شګانو د یو خبرې خو چې مونږو دغه نه ته ولاهه حالات خوخته وله راپښتي ولې کوښمه په دې دا خوخته دی او دا واپستي ولې کوښمه په هغه خوخته مې څه کا چې مونږه کاله 11 شهر په بيمارخانه وېدی په ما شهر سره سمونه په فون راګریږي جناب الله سلام یې چې بيمارۍ په پکو لاره ایزامه د څه سمونه په کومه د خارشه پېمایې په واستوونکو مطالبو کومه سره ځان تخلاص کړ په دې کسم نه تاسو عیب درکوي مملکا کومه چې په دا ورو ډی مارې نه راغلي د څه ما په افستر ځون دی لګا کوی چې د تاکانو له موږ چې شیخو پیراغه مې ته مصیبت خو به وسو راي دې مې مې مونږه په کنیله کې مخلصي خو بس ته مقرر تم نه بیمارم او پرېشانم مختلف تسمونه دي ديوالي بيماراي نه لیکل او ما دې پېژنه وې او ما څنګه نه وې ترې وې دا څه نه کیږي بيمار هو تراس غوښوي خدای غهر کې دې د لږه زموږ په کلیکه غره سره مرو اداه وته شو وروشي اغه راځي دا سموسیب اغه چرښه و ما را ماشالله تاسو قرآن دور ښه شوهه تاسو په دې خیر سره اوس خوشط هيارې اعظم ما مایرمه قسم نه اغه پلان کې پلان کې چې و هغه به کو دا نه راغوم کړو او خپل پاس کړو تاسو ورته هو ان تاسو دا خیر سره کې او سبحالو ګورو منډه بوای کهري فن تسولو هجر دا هم ما دا نه لګلې ری کا ډېر کو دا وخدام کجای و علماء دا سرقیدي په ان ذلک لا يرد شيء تا دا تنفس شری کنه دا په پاس کولې نشي په هغه وږي شي خو شي پیتیوله نفسه او صلی الله علی رسول الله و اننا کته ورو کوه ورو ها دا قال له جيهو دو اجا انا ولا موازه في قبره دنه ما مراد غري نشي هي ذا لا موازه في قبره بل وسذهب قبر جنيش ور قال انا رسول الله تعالى وقال كنوني و يسمى رسول الله عليه السلام تماما فتعاونوا يستن ما هو ايت ما او تا چوکره کې څنګه نو نو چتا بي دي تي او بي مار شروه تاسو خلنان دي هم چې بي دي تي یو نيغه تاسو ته بي دي توي ها تاسو نوري نو خبره دره چې د اخلاق تي دا کووي د سربا دې حقیقت باې کارتونه جریکنه باې کارت چې د دیند تر قايده فارده دا چا ده فارده او دیم دې اصلاحه فارده زګه چې باې کارت نيرا غلې امتیاز ناراضي نور اللہ با امکیاد راجی چھو شي سشی راشی آو اصلاح دا پارا دے اکو اسی آو زوے دے آو پلار اغتینا بائیکار تو کی پلار تے بائیکار تو کی نو زوے خپا شی چرا زمان غلطی و استاز طالب نو استاز بائیکار تو کی نو تالب ہوئی چیارا زمان غلطی و مزارل اصلاحو کا او طالب د سیتو ستارت بای کارتو کې اوسې غوښندونکو مڼه تورو سره پکاره ده نه راځي چې موږ راشه ده او دا څلوک ای له غوښندونکو پرې ووځو په لمر کې د شوم دغه ځای کې بای کارت پروفین نه رای کوي څه کوي کنه دغه ځای بای کارت سره نه دي چې اندره بای کارت په پانا دغه ځای کې که چېرې اسلام کوي دغه چې کوم نو پکې لیکي دغه چا ته پوسله ده نه ده چې جنازې له نه تا سره چا یې کنه سره کېني ته په خپل مسلو کې او هغه شو کړل چې غلې شورانه کار صفای د شور کار په کې مشرقيږي او غلطایي کې مشرقيږي او اخلاقي توازن ټکو ساته چې تر هغه د خپل خپل خپل امال نه سكي متاثر کیږي هغه نه سكي متاثر کیږي نو په خوند په دغه لړۍ او دغه کار قامت ساتل او په دې کې یو او خپل الحمدلله دابع مسلمان شو نبي عليه السلام وطبع مسلمان شا اندرازي فقال له واسلم اغفل عرطه وقتل ادان عليه السلام خدمتكو وهو عنده فقال اطيب القاسم اطيب القاسم من فقال لك اسلام روض شنبي عليه السلام روضه وهو يقول نبي عليه السلام دابع الحمد لله الذي انقذه من النار لا فعيادة نسو فشاوشو فعيادة چا په شی سره مولا تعالی فرمایله ما در پنځیر شو قران تاسو وګوره چې زموږ استادان یې ورته یاندې انا زه غی لا زما تاسو او دا ولولم ته په مخه ولا په ما زموږ را کنا زموږ نه کاراسمه پکې دایڅه کچته خپل په ککو او خبره سره او مالا مه ما چې قران مه مولا تعالی وي چې هر سری هر براه نور والا خير کارو سره ټیک ساته دا دي تر څو نومه په عالم په کلو سره مې څلانو او اسنونو دا وېستنه دا په دې سمايت چې ټول په چې یو مریض بیمار په شوکره ني आवाज کوم کې आवाज وکړئ تاسو ټپ تواطه وممشکه د اسما نامم مخېلو معلومه شو چې کټ عالم د بار عالم ربته تمته تواطه وممشکه وتبوته من الجنفاس اپا کہ او ستاک پاک ته او ثوابه تامنه الجنه منزله تا به جنت کې ځان زده جوړ کو او امام کا باسر الله تعالی سره ثاني نارې د النبي صلى الله عليه وسلم بارئا یعنی به هر د بيمارو تذکرې وړاندې انار پرکار او د مریض خل کو له په کار دي چې هغه به هر خل کو سره الحمد لله دکه بار خلک دشمنان دي اوسوي دوست م چېتهته فیب کاره کو نو دشمنان خوشحالهکه دسخه بهکي د ت چې کمو ووایه چس غې د خیره سره ډیرر خری د سره او د مرن د نه بیا سلام خو شوي نې ه کا هغوی الحم س الله هیبارېه خلې د خیره سره پرډیر خو ا فاعلینا ربانا فاعلینا ربانا ان ابداتوا علينا ولا انتم لا انتم لا انتم لا انتم لا انتم لا انتم لا انتم لا انتم لا انتم لا انتم لا انتم او کو خو دې دوابه دل اوه مله مله دي حقي هغه اوسه صبر کوم شو دغه وراله واله خارکی ګمنا کیمیا نه رسنه او کته پیټه نه تلای اوه سره نه پخای نه حالي نه دي مولا مې پته لا بیمارزي کیسه مرز په نور angle وای حق ما ادري قال الله رب العزه مرضى وسته غناونه الختم كره نبيا فايتت ينهوت مو سماه خيره لمصلاه وانه ما ترك اخلاقه الا عالم في غابات الرانا يم يعود ان تقانو تسعه طاقات الشهر منه طار قدام عاش متقات الصياد اشير بكفارات السيئات خशाली ختمون گدون غناونه و و هفت خطايا ما ورد النبي عليه السلام نه يقول شوي چبنده چكل الله وي الله فرمانی چې زنب ته تو او چې کله زه باندبانې لا راوللم په حامیددن او په دغه ټمک هم زما حمد وي الحمد الله خم د خیره سره د مطلب دا دی چې کم بندبانې مصبت دی و دی چې کم بندبان نو په حین د مصبت کې په دو باندې د مصیبت نه زیات کی په هرر بنده په هرر باندبان چپره ټیم کم ټیم په داسره اسې بات چې نو په دنه یو مصنوعه ده مصیبت نسري چې آتی دا غو نه مصنوعه شکريه ادا کول په کار دي مصیبت ګیل نه دی کول ور کارو ونه لښو په دد ټیم کې محمد وي چل الحمدلله اللهم اني علمت له فانه يقوم من مذه ذلك ده ور افسر ده به ستانه کيومه ولادت همو هو ربك تبارك وتعالى انا و ما بندت له ما بيزمي خاوشته وفاجر له ما كنت تجرون له اجر ولا جاریو مساتئ كم كمنا صار مخكوك تشري سي و فاذكروا الله اقلبت اسمه و يسمى لا تكن ظنوا و له ما يكفرها من العمل नेक اعماله را چې کمی چارته ګلوونه وبمارشي ډېر ته الله بالحسن الله به سه هم مرا ولي مصیبت کرا ولي به ابراهیم کې غوپه وي حتى لسفیدا جلس اتم سفيها و ان نوزي او چكينې نو غوپه شي وان تو نه وایي دا ارسوبانه غوري چې د ګرمه ده ولې نارغلی دا نيست مریه خنه له په هغه خنه په چې کومه دا يخ هغه څه په توید به لا دا هغه خو په ا چې کوم وو چې کوم راغرمه ته ویل کې ما مولا ته ورته دروي یو پیټه کوله هغه ستا کوم ځان واغه وبو علاج دي دا یو پسره چې نبی رسول الله دا ویلي دي چې هغه په دې کینې چې کمنو په وایځو کوو کې ولې استقبل جریته وو دا نه چې د ورا به 11 ترتري سکی مخ انه برا طرف تا نیسکی او دا علی وی بسم اللہ اللہ و مش پی عبدک و صدق رسولک دسار دمانزن رسطو قبل تلوی الشمدن ورخاتر مخی والی اهم سویه دریغو پی دریغو دی کخنشو ندریغو پی کپینزا دی فایلنم یابرا فی خمسن کپینزو رضو کی خنشن فسابن فایلنم یابرا فی سابن کپووکی خنشن فتیسعن پایو رحم ان شاء الله رضی الله وازیاتی گنا فانا حالاته کاذ تجاوزت صعد ننونه وازیاتی گنا پایو اوراج که الله تعالی مقاصد لسم ان رسول الله علیه وسلم صلی الله علیه و سلم صحابه علیه و سلم صلی الله او غناوله ختمی رسول الله صلى الله عليه الله تعالى كله هنا يروى لقوله اعوذ ذمور ذمور المسلاد كل بند مسلمان من النار يوم القيامه قال سيدنا جلاله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى يقول لنا ابو حامد او دو وجن بیماران في بدني او اختار انتی رسخی یاوالالیزرک کمیراولو در دماغ فائدو گناوانو زریاد وحان تپین دو تاور جاملہ اینر در دو تر روکا پدار انتی پوکر عبداللیب نمیسو جارلو فا غویتی بچامنا منامتا کجمانا دوبرا خومنی جارلو انو نا جوڑا چھ جارلی فا قالو ایمارا دو مارز کا حوالہ پائنما کی انی انو اسوابنی علی حال فترتن ما د 10 ټیم کې د بيمارۍ راورسې ده لکانا چې دوی ورکه سم ځما بدن کمزورې او همارې وایرسونو کوله نشه نوو بيمارۍ کې ورhala چې کم مه کې کول د 10 لږونه کې د بيمارۍ سره راغله و نه ورته کول وو سپر اړړيک لګا هدا زه سسته پټم چې ما تر وړو کې ولم يشفني راون را سلام تا د کوشش په تم کې روانو یوکت ولحد دې مرزې را مارې ز ماکان یوکت ول او قبل ايام را او منهه په نبی رسول الله تموشله تو کله علاوه ترلاسهن دې لپاره په سره تو دا نه مخه نه بلغه لکه یو رسوڅ شي نذور شي ابل ري داږي لو پأن تړلي چې پروت نو مالو خران لاله سمانو چا سونو کو اپو سونو کو او نو کنه دوره کیلو ته رلا جات نشته درو زنمخه ته تاسو پواسي ادرن نه روا نه ولو بیا بلغه لکه کی او کې ندير نه ره نبی پستا و بلاتو نه دوه اوه کو دوای الملائکه دغه دوه فشار نه دوه فرشتو دوه دا رسی دی الله غناونو نشو کو ته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 کومونی د مې سلام ته مريض باندې و پوه سره ولې او چای چای بزان سره نو وي چې دا له وړاندې سره وړي یا چې ورته په وروتي وخت و چې کوم چېلې نه وړي دا و پوري لبارې دلې وې و 37 د لړې و 3 کا نه بیا دور و کینې ال او بیمار پرڅې دوم راځا راکړو اوه د مولاشیو بیا لاسو چې ته لکسټ بس اوه کنا کتن سرعت القيام زرباسیدل یانې که تاسو له یو طعام باندې چې څو آیاتونه په مقاله اوقات ته د فکې دونې کنه هغه څو اسانه په ارمن دي خوایا چیرې د اخلاصي کې رخصتیږي پیسې وړاندې له سمه کوي نه ورته وای چې سوهره نو خره چې سینه خو کې نو خو هغه روانې پوهېږي کنه این وقت درسی در خکیه دو مهد این اغتی برو فدیدشتا دلت نبی مسلم مریض تدایویلی چی ما تشتای صاحب خوخی قالا نبی مسلم چا سروی در قنم پراته ای راویی وی وی وی صلیح ای سمقان وسلم یز اشتا آمارید زؤاها دیکن چی کلا صحوگ واری صاحب مریض سشل فلیق و این حوک ورعا ورکی ورعا وی یپی اغه کله دالو چلو تا هغه متا کوټه راځي چې موږ د هغې له جهاد په کله یې رسول الله علیه وسلم وايي کومه د دې نه وایي اغه چې ما دینینه ځای کې مړونو خو بغیر مولده چې نه لري اغه مطلب چې جهاد کې مړ وو خو له مذاکره رسول الله قال ان الرجل اذا مات بغیر مولده چه سره بخپر زینه برزه کی مرشی نقیص لغو من مولیدی هی نا آغزینه والا کچکی لیکن او سره پیدا دل تره آمار پا کراچائی کره ودا د فاصلہ والا سکی کچکی کلا من قطعہ ترهی پیل جنہ چه کم زیده امتصاواتا لره ودا غزینه والا جنت کی کچکی لگا دا سی جنتون اور اور پی موت و غربت ان شہادتوں تو مسافرہ مرک شہادت تے حاله او شدان او موف فره شپانې په بسترو چې څوکمه دي او شدان دوی به به تون له کې بهې شدان بوی چې مونږ سره یو او چې کم به بستررو ړې غغې به کمو سره او ځکه چې اېدان مو جری زخميانني او چې کوم وي بیر سره باندې مرنه هغه باندې خو په کورمر شولې اولې شهادت تلګه دا بیا موږ زاخمونو ما سره وپریشي او پهونه شواداه اقوانو نا قوتلوک ما قوتلنا او یقول المتوافون اخواننا مات ولا فروشه بزمن غندګيري دغه په دی. ستروم لري کما مصطفى یقول رب انظر الى جراحتهم دقومه دی وګری اهنه اشبه جراعتم جراع المقتولین فینون منهم و هم چه بین گولی او ده دی زخمونو در شهیدان رو دی زخمونو پچانpan آگه اصحاد ب Strange الان که الان که شه آغه دی جتختی دست دلک ججل جحاد نتختی آگه چه کم صعبه رو پانکه ما اغازنه اونو تختی در مدلب اللہ شهدت حجار دی محسوس له ودر شهید الله رب العزه بوله شهادت اجازه چکمنه ورکه و صابرته له ودر شهید ما وتمنى الموت و ذكره دا مر تمنى کول مر یادول دا کله کله مصائب په باندې دی شي دا دی امر واری ثواری مر په دې اینس کې د ترجمان تور باندې خسته مرکبه نه شي تراجم جیوی ندام و رکبات ناقی سوی داده حکم بطا دا حدیثو نا پورا که و زن زایی که تمنا خدا او زن زایی که نداخا و شهادت تمنا خدا او اصد دنیاوی مسایبو دا وجنا چه تنگ شی مرگ ارمان کول او مرگ وقتل خکارو نوی دا بزوارو ارازی بلی یاداول لمرگ مرگ چه کندو نا یاداول نا یادا د مار چې کنو یادول کار دی چې سړی مرگ را یاد کې ځکه چې بیا د سړی لد دو دنیا کمی او طرف ته توجو پیدا کی ناغواو بارک کې خبرې زهکر کوي د سلام فرمیلله نهه د کومل مووت نه د غواړي او تنستاسوونه مرک ځکه ک ن کې فللو ده خیره د به نورې نکی وک کې که نه معموسیین پهلو یستا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 دوې ته تکلیف نه شرسته دي دې ته حمحه مه مرغوالی مداس لري وي اللهم احيني ما كانت الحياه <سؤال> خير لي اللهم <سؤال> اجند وساتا تصوبوا لي شرع الله خير بتوفني اذا كان الوفات خير لي او امرمك شمر على خير قاموا بتنشاد تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله الى حب الله ولقائه ورجاء لقواته ولقائه وتاج مرق والداله ملاقات محبوبي ير شوق ويرمنج دال الله سره ملوشه ودال الله خوخي بياده ملاقات ومن كره لقاء الله اوسوچ بدګړ ملاقات دال الله وكره الله ولقاه الله رب ال عزت بدګړ ملاقات دد كره الله ولقاه وقال عائشه اې شایې خپلې بي بي وي زمونږ مرق واخله نه غوړ نه داسې سوال لګا نه یانو دا نه مرق واخلو بغیر مرګ نه کیږي نه او زمونږ مرق واخلو نه نه چې مرګ نه هوه وره لامل ملاقات هم واخلو نه شو بدا خو یې شه حرام شو خو داس مې وړي داسې ښکاري واره ته وین نه راغره له مو یې کال دا مطلب نه لیسه دلیل ولکن المؤمن اذا حضر الموت مصر مان دچکه لار مر غرش نو بشره ميروسان الله و کرمته تا کمر پټم گډه ډیر سو ویني او د کډره دډره محبه مم ما ما هو اما کډه چې کمر روانه دی دی ولر کومر کومدیا اشی ده چوبوری کړه کسر سیر شي په حب له کاله د کټم گډه د الله ملاقات وکړو فَأَحْبَلَ لِقَاهُ وَإِنَّ الْكَافِرِينَ لَغَرَبُ الشَّرَفِ عَذَابٌ لَّا يَقُومُ فِيهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِنْ مَأْمَوْهُ تَمْحَامُتَ كَمَارَوَانِ لَازَ تَأْدِلُ شَيْءٍ بَادِشِي فَكَرِ هَلَقَ اللَّهُ وَكَرِ اللَّهُ لِقَاهُ امِنْ وی مستریح و مستراح من هم یا بنا پارم شو یا بنا تصو پارم شوی اغیر تپوزو کمان مستریح و مستراح من هم ویال عبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا مسلمان دنیا دسترون او غمشی اغیر تکلیفون او اللہ رحمت طرار شی او فاجر چندی یستریح من اعباد و البلاد بندگان دین پارم شی و شجر و و هغه هغه د لارې د هغه د ځان او د هغه د خپلې د ژوند د دغه د دغه د دغه د دغه د دغه د دغه د دغه د دغه د دغه د دغه اذان صبح فلا تنظر الصباح واذان صبح فلا تنظر المساء وخذ من سيادتك لمرضك صحتنا نزالنا برخه بمارا ولا اورجن نو مرګلو خپل وانداري تاسو مترسته فلا تنظر وایسنه وټانموتې چې راتځي ابي خپل همو ته ناهد کنه او نسخه دغه نېمري وټان سن شن ما د پلال ګمار خستوي انه او رجا وین الايمان بين الخوف ور رجا ظفام زندگی کې تسړه روغ رمټی په کار کې خوب غالیبي چې نه ګناه وکي او د سمر پټم کې چې مارزه موتی بدا وختم کې رضا غالیب پکارده چې رضا غالیبي چې انشاء الله الله او معاف کیږي او وسره زنن بالله او د ځان لپاره الله او الله او د دې چې مان د مخبر کوم چې قیامت په ورځ الله مؤمنانو ته اول والمؤمنان بوته سوي قلنا نام يا رسول الله يا الله رب رضت بمؤمنان توي هل احببتم لقائي فاز زمان مراكه کوهو راي بوته وي او ويقول لما ويقولون اريب توي رجونا عفوا وما فرتك مويته بمغه ان شاء الله معفك مؤمن تزمون بمغه معفك او ناونا الله بوته قد وجبت لكم مغفرتي وعجب شطا صور سره مغفرت وعالی وردق آقا رسول اللہ علی وردق آقا تو ذکر حاضم اللذات اعطا او مرد دیر یادووی حاضم اللذات چی لذتون ماطئی و ختمی او دیر یادوی دو کن خون خرابوی الموتو قوانین دا سودانه ملي یو ځنه دا یو شوهه تمه لیمان کیوایه قوانین دا سودانه دی نه پاندې څه دغه حطر حیات او و رحمه الله او حفظنا ليك قال لا تتلو كتاب السنه سر سنبال کړي دی او ما واره جام کړي دی دنه دیمه دیمه پوسټي ولی افز البطن او ما حوا دغه دی حفاظت یو کې چې سره ګړي چاپېره دی یعنی شرمگاہ مرد دیاد کی و زڑی دل دیاد کی او من اراد الاخرہ تترک زینت الدنیا فمن فعل ذالک فقد استحیاء من اللہ حق الحیاء نا دالے دا بہتری نا دالے مرد دے اللہ رب بلدت چو بندل اور کیچی نا روح اخلی نا بهترین نا ده دا توفت المومن الموت وان پر د خدای تعالی صلی الله علیه و سلم او کریم او یو د جده تغیر او تور ګډر تکلیف نیوي یاداره چې ستره ستړې د دنیا نه لارج شي ستړې ستړې د دنیا نه سشي لارج شي مسلمان زړه د دین خدمت کوي د دین خدمت کوي عبادتونه کوي ستره ستړې د دنیا نه لارج شي وعلیه مرک صلی الله علیه و آله و سلم ناصحاب بیمار د افسوس ته زنو الیخ زره نی خو اربع روایت کی ذکر کئ لیل کافر افسوس ته کافر دپاره مسلمان رحمت ته ذکر سختو نه خبر نشی بیماران او سنوبلسنا وعلیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم کیپ توجدو کزان څنګه مؤمنه مطلب سری وی ارجو الله الله اللہ امید ساتم یا رسول اللہ و این یا خاف رو جنوبی در خلق ناہنون نا یریگما نبی علیہ السلام و طویلہ اجتماعانی پی قلب عبدن نا دوا خوف و رجا چیزی دا جمع کی گی پسڑتا بندہ کی پا دیر ٹیم کې اللہ اطاو اللہ ما یرجو اللہ چا در سومی دی اللہ والا ور کی و آمن مما یا خافو او پا آمن کی در راگ را نچرے تیاریگی وانت علی صلوات و سلام علی رسول الله و علی ذی کرم و علی تمام نور برین او محمد صلی الله علیه و آله و سلم او او الله والا ان اب کمل توفیق الله اور کی سبحان الله سبحان الله و بارک الله علی رسول نبی سلام من نسیاء تو کوزون الرسول نرم کر ک ساز نوبي او خفاکس فل بکه ډیرو جړلهویل یالیاتې م ارمان چې زمړ ووي نوبییر اسلامی یا ساعت زما آیندي ته تمدروت زژونې یم زما په مجز کې تممر غواړي یع د نبی سران د صحبت تهبل خشي کمی و دی فات د د ذلكالته خللا مراتین ان کوته خولیتللی جن فما کوله عمرو کوه خوونه م عملیککه په و و انا حاسس انه ضرب قائد خط على خطه و كذلك واسلام قالوا له وضع هنا فزال القلوبي ماري و بي وضع هنا فزال القلوبي اا قال النبي اسلامنا ميدانه اور دنا ما مركمنا اكثر وجد او اپريشن دي لتا وقد رايت ان ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل درهم مازال لنبي الرسول صلى الله عليه چما سره یو روپم نما اوننن زما په کور کې سروي سره اشرفي دي وايي نو په جنبه بيث الان 40000 درهم سمو او ثيه په کفنه هي بیا ولا کفن راوړو و داسته کفنه چوي دې دې جوړلي اوي لكن حمزه لم يوجد له کفن حمزه خو به کفنه تلوک الا بودث ملحا مغره او چکندر سادرو د کرخدار سادرو ملحا کرخدار سادرو استا سدتور او سپندرم علي له چی داس چیپرو بوردتا ملحا توری کرخیبکی سپین رمالو ازا جو علت علا راسی بس سر بے علوانچو نقل سطحان قدمی ہے خبیوے کلاوسو و ازا جو علت علا قدمی ہے چپ خبو بے علوانچو سر بے کلاوسو حد مدت علا راسی بس سر والا پڑکو جو علا قدمی ہے الازر او داغو پا خبوبانے سرگڑے واشو حر اِلَّا اَنُّا لَمِسْتَ سُمَّوْتِيَ بِ